Spoilervarning! Vi förstör allt! Välkommen allihopa till Spoilervarning! Som som vanligt så uppmuntrar jag er att gå och se fina filmer. Vi recenserar bara bra saker i det här programmet. Och ikväll så har vi recenserat två filmer som är så bra. De är inte ens. Kom på bio utan man ser dem på Netflix. Och det är det vi ska diskutera idag. Ett superpositivt program av de mest upprymda och glada människorna på internet. Eller hur, Nikolaj? Absolut. Kunde inte ha sagt det bättre själv? Nej, du kunde inte. Nej. Så därför gjorde jag det. Mm. Men trigga varningen gmail.com, dit får man skicka, fast spoilervarning. Det är alltså vi ja. positivt. Precis. Tänk positivt Och nu innan dragarna tar slut Ja vi har ju med social media Vill du kasta in någonting Nikolaj? No, jag tänkte om jag får muntur Så ska jag gärna uh, Berätta lite ja, om uh, din där, Jaha, Ja din muntur på slut Ja, just så Vi på twitter också Ett Skriv dit för guds skull Och så hittar på facebook Trigga varning <laughs> Jag tror direkt nästan en minut. Men what the hell. Liksom lyckopiller är dyra. Att snälla bidra med dina pengar på något sätt. Någonstans. Jag vet inte riktigt vart. Så vi ja. mm. kan göra högkvalitativa avsnitt. Kanske så mycket pengar att vi kan ersätta. Åtminstone den här rena programvärlden. Med ja. någon som inte lider av allt. Varför det med en rumba? Ja. Ja, no, jag hör att de är ganska bra på att suga också. Exakt. Som din mamma. Uh, ups, så, varifrån kom det? Ja. Jag vet inte. Mm. Men, men okej, okay. uh, vad är det Förlåt. alltså för filmer? Förlåt, men kvinnan har lidit noggrädd. En sån son. Jag tänkte faktiskt att vi skulle som gå positivt in i det här. För det, det, det kommer ändå så mycket mörker. Ja. Ja. Alla trogna lyssnares mun nu har krympt ihop till små osäkra kryss. Alltså, var är vreden? Var är angsten? och så? Uh. Issa coming! Is coming? <clears throat> uh. Men det kom ju någonting vettigt på bio. Så uh, mm. vi tänkte att vi skulle uh, gå till den där tunnan efter materialet vi alltid går. Ja. Så uh, vi tog ju nu då en liten simtur i Netflix Mörkna vatten. Mm -hmm. och uh, recenserar då de här uh, högst tippade två filmerna nyligen. Uh, Nikolaj, du som är som så positiv och glad, vill du berätta för lyssnarna vad vi ska recensera idag? Ja, no, vi ska berätta och det är om uh, Uncut Gems uh, med Adam Sandler uh, och så ska vi diskutera uh, Dolomite is my name. Med Eddie Murphy. Mm. Mm. Har vi bråttom i afton? Bråttom? Nej. Um, ja. sömnen är trevligt. Mm. Jo, men det köper han nog sägla för länge sedan tror jag. Ja. Jo. en liten facka mm, incident ja. Ja, inte, inte, inte min egen här gången, utan min avkomma. Det sprutar så det bara flyger ur blöjorna. Så enligt förlängning så är det ju din ja, Men man tänker inte på det när incident. man liksom ligger och hinkar mot varandra i mörker. Man tänker aldrig att man kanske det följer liksom så här, kackiga barn om man liksom inte använder festballongen. Men, men så kan det gå! Och ibland så ibland så läcker blöjor. Men ja. Good ja. times. Ja, ja. men vad Ska vi börja med Uncut Gems då? Ja, det var därför jag frågade. För att jag skulle lära om jag skulle göra en sån där, jag säger en 43 sekunder lång imitation av en väldigt förvirrad kyckling just i följd av Uncut Gems. Ja, uh, um, för all del. Jag tror inte att jag har hört det här tidigare. Okej, okay, men here it is. Mi, mi, mi, What the fucking fuck? What the fuck? What the fucking fuck? What the fucking fuck? What the fuck? What the fucking fuck? What the fuck? What the fucking fuck? What the fuck? Fuck. Att det där var en riktigt 45 sekunder. Men you get the point. För att om det var någonting som jag skulle önska med den här filmen så var att kanske den ska vara lite kortare. För att... Och jag antar att du igen ensam universum. Men liksom what? för att återupprepa. What? C'est Att vad i helvete? Vad, vad handlar den här filmen om? Vem är den för? Vad försöker den förmedla? För allting som jag säger online är som försökt som att. What the fuck? Så är som att folk bara är jag kula över hur. Adam Sandler verkligen har kommit ur sitt skala och hans bästa rollprestation but he did nothing! Den filmar av ingenting! Nej, nah, men liksom det verkar ju som att det Det finns en specifik no, det är fel att säga, en, en viss genre av filmer, men alltså filmer som i princip bara visar att okej, okay, det här är en serie händelser sett ur en viss karaktärs synvinkel och det och det är det det är som det, det känns som att det är sådana saker som händer utan utan desto mera liksom, vad, ska jag säga, vad jag tycker att det skulle finnas någon, någon specifik payoff ja. i, i, i handlingen eller i de här Olika, så att säga. Okay, situationerna okej, okay, no, men vi kan ju enkelt referera till det som modern film för att lord knows inte det är ju första filmen vi har recenserat de senaste åren som har haft noll narrativ att <laughs> saker som mm. händer <laughs> <laughs> ja, ja men, det, men det var ju riktigt en, en, sån, en sån film um, jag, jag måste säga att den här så här stämningsmässigt så påhörde den här mina tankar till till, till Bret Easton Ellis äh, böcker. Okej. Okay. så alltså vi tänker American Psycho vi tänker Less Than Zero kanske äh, mestadels. Men det, ju, men det finns ju inget utforskande av det psykiska. Nej. Alltså för, för det är som liksom det, det är ju yta. Okej, okay, att Tycker jag här. För det första. Uh, mm. att Adam Sandler så ja. låt oss börja där mm. att, att han är ju en shadeskade alltså han är ju riktigt så här budget shit. alltså jag tror att om man ser liksom på så här 90-tal skadespel man riktigt som så här att det här är liksom det här lagvattnet märke uh, så är det ju liksom han och typ Rob Schneider. <hör> när man har sett liksom Waterboy första gången så är man ju som att okej. Okay, Men att alla hans filmer är ju skit. Han är ju skit. Han har ju som inget register alls. Han, han kan ju som gå från exakt hit till exakt hit. Om man tittar riktigt noga så såg man att min hand rörde sig inte alls. Just Och att... So. att jag, har liksom, jag säger inte att han inte har gjort liksom, roliga grejer. Jag säger inte att han inte liksom ibland kan liksom, få igenom någonting. Men ett, han är ju som arketypen av en blind, även en blind hörna kan hitta ett kon. Att jag tror att om jag ska jämföra den här filmen liksom på Adam Sandlers med Reiter, Så är det ja. som att, ja. Uh, likt min uh, tio månader gamla son så att han gjorde nog bra jobb när han inte skät när sig en enda gång i filmen. Good job, Who's a big boy? Att det är ju som jag, jag vet att jag är gammal och jag måste liksom ha kontext både liksom min fiberfrukost och liksom mina filmer. Det blir mycket pajsprat yeah. idag. Men, <laughs> men det är som... Mm. Jag förstår som inte att det känns som att modern film handlar mycket mer om att man går på någon emotionell resa. Att ibland så kommer det bara in någon kärring och liksom är riktigt crazy. Och ibland så liksom gråter någon väldigt maskulint. Och ibland så, uh, så är det rolig scen. Bara för att det ska vara rolig scen. Och du skrattar och du blir rädd och du liksom tycker att det där var häftigt. Men jag sitter ju fortfarande så rätt med liksom min 80-tal som brinner och som att, <coughs> ursäkta host host, men äh, kontexten, alltså som det här pågående narrativet den här karaktärsutvecklingen att äh, det här meningen att gå ihop i något ska det som bli en avbetalning att spelar det någon roll att jag ja. engagera mig ända till slut eller ska jag bara liksom hoa med de andra här nere i laddegården vad, vad är det här för att mm. här är en sån här film där riktigt som så här, kastar upp händerna frustrar, oh, fuck, i frustration och ah fuck, give up. Uh, sitta nära och se nu för jag måste av liksom, professionell, professionellt åtagande recensera yeah. den, men that's it. Det alltså noll behållning. Det enda som jag tyckte var bra i yeah. den här filmen var när han blev skjuten i huvudet i Spoiler! Därför att mm. ja jag förväntade mig att tänkte att de skulle gå på ett som liksom happy-go-lucky slut, men sen var som små, de och om yes, fuck yes, det ska jag göra god damn, vilken annorlunda karaktär ja alltså ja, jag lär med om att det här, här var en väldigt störande karaktär som han nu, som porträtterar här, mm. uh, för att hoppa lite tillbaka så jag, jag, det, det finns en Adam Sandler-film som jag uppskattar. Happy uh, Nej, nah, den här uh, Rain Over Me. Okej. Okay. Frå, från 2020 kanske. Sure. Uh, för den, den tyckte jag att var, var riktigt riktigt sevärd. Men, men annars att jag håller med om det här att alltså Adam Adam Sandler är. <laughs> är så att säga, jag, jag har oftast svårt att liksom separera hans liksom, karaktärer från de här tidigare. Mm. Uh, liksom de här uh, komedikaraktärerna. Att, uh, att uh, här i den här filmen så tyckte jag att han försökte och han tog i så att uh, byxorna sprack. Kanske det är också lite bajs relaterat. Men ja. uh, han försökte ha, ja. ja, ja han, han försökte ju Um, riktigt liksom frammanade den här sin inre, uh, vad heter den? Al Pacino. Så långt som rösten går, ja, men that's it. Jo, ja, ja, men jag tyckte alltså för det, det jag tyckte hela tiden att ah, men nu är han här och försöker vara Al Pacino. Men alltså... Det finns ett, ett fint ord på engelska som som heter effeminate. It's a very effeminate man. Liksom när han försöker vara tafka. Okay. Så att det går ju som inte riktigt. Yeah. Att, yeah. att det är ju som jag vetar, Good job att liksom du rapar efter äh, Pacinos skrovlighet i halsen. men att mm. yeah. Det räcker ju inte riktigt. Och att, nej, nej. Att ni, alltså, det är inte, att, inte, inte det är inte något att bära. Jag, jag tror att, att här med här, jag måste som den här frågan som, som hemsöker mig efter den här filmen är igen yeah. att liksom, vem är den här filmen för? För det känns som att yeah. när de satt nära så och skrev den här filmen så är det som att alltså, jag gillar basketball. Jag gillar basketball. Holy shit om vi skulle få Kevin Garnett att vara med i filmen. Basketball, basketball. Yeah. Bolla som i farikårdar. Basketball. Och sen liksom ljudar. Mm. Uh, och, och det gick ungefär så här långt och sen var det som mm. att okay, Kevin Garnett sa jo, ja, han, vill, han vill komma och vara med Kevin Garnett med. Ja. Men, oh. men, men egentligen alltså så jag jag funderar själv att det känns som att den här filmen gjordes med tanke på äh, det här award season alltså att, att det, är en, det är en film som skulle kritiker skulle oh. uppskatta den och, så här jag Alltså jag, jag får den bilden att det var liksom, kalkylerat att, okay, att den här, det här är en film som, som då ska liksom kännas som någonting extra. Uh. Och, och Och det. För det. Jag, jag måste säga, när du sa det här att uh, Kevin Garnett, ja, han finns med där att spela sig själv. Mm -hmm. uh, helt okej, okay, alltså. I don't know Kevin Garnett Nej no, liksom, no, alltså, inte, jag, inte, jag, inte jag, jag, jag, som... jag Jag är inte in alltså, I, I give a rat's yeah. ass Om liksom amerikansk basketball yeah. Yeah. Och så yeah. tror jag som Alla som inte Som är i innerstadsamerika Gör då Basketball mm. uh, Cool Jag önskar yeah. någon ska kunna göra en film om det Och så, Gärna liksom tipping mm. och double. Det skulle vara jätteroligt och så gärna får man ha in liksom lite judisk kultur. Tänker vi ta fokus Nej. på den judiska kulturen? Nej, den är bara där. Nej, alltså det var det. Alltså det, det, det blev, den, den var där. Um, jag började fundera att var det liksom en hur eller hur liksom porträtterade det liksom med en negativ stereotyp. Alltså alltså men jag tänkte, som har jag tänkte för att för, för, för, för, no, för, jag tänkte för att ena sidan liksom att de karaktärerna som du uttrycktes att skulle vara liksom judiska ja. så, så är då den här huvudkaraktären Adam Sandlers karaktär som är en no, halv juvelerare Ja, och, mm. och sedan hans, hans det där, vad heter det, brother-in-law alltså, vad blir det nu på svenska? Svågar. Ja, tack, hans svågar som, är, ja, vad är han? Indrivare? Ja, men som, här var en sån där grej att som halva filmen så känns det ju som Adam Sandler springer runt och skriker efter Eric Bogaas igen. Arno, Arno, Arno! Och andra filmen så ja. är det som att så fort han är där så springer han in i ett annat rum. Men när du får inte se mig. Mm. Att, yeah. What the fuck is going on? Mm. Och sen yeah. som jag tror att alltså, jag vet inte, liksom, antingen så är liksom de som gjorde den här filmen så över liksom de här rasmarkeringarna att de inte ser det. Eller så är det liksom bara jag som sitter och försöker white Knight och förstår inte riktigt hur rasism fungerar. Men det känns som att den här filmen har liksom en massa mod. Nu är vi i Jew-mode. Och då liksom sitter alla liksom typ och har någon sån här grej där. Jag förstår inte ens varför de gör en grej med att, Av någonting egentligen. Och sen yeah. så fort det kommer med en två liksom, svarta aktörer i rummet så där ska lära dig att liksom hård, hård som liksom, getto nägakultur. Och att Adam Sandler som går rund där på dragar och mumlar och så rar, rar, rar", Och, någonting. och det, här går, det här pågår som i minuter. jättelänge länge. Nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, nigga, Och så kommer Adam Sandler och mumlar någonting roligt i bästa Adam Sanders stuk. Så Adams Sandler firmer, Adam Sandler karaktärer, ser Mikorna refererar Adam Sandler och att och sen mm. plötsligt så flyr han iväg igen och tippar på någonting och sen ska han betala ja. igen och sen är han arg för att liksom någonting inte fungerar och sen sker han igen ja. pengar och tippar på någonting och att som jag har läst mm. recensionen online för att jag vill genuint förstå, vad har jag missat, ja. är det här liksom en pastisch? Är det liksom en parodisering av någonting? Är det liksom refererar om någon riktig händelse? Som att Adam Sanders som ja. spelar sin bästa roll till dags dato. Uh, en, en så här high-paced action drama där så what? Det är ju bara han som springer runt och mumlar och är säpe. Och som att, har hans ja. familj faller samman och han liksom har varit otrogen mot prinsessan Elsa. Ehm um, Okej. Okay. Hon verkar ju vara en kant. Ska vi utforska hans familj? Mm, Nej. Sen och, hans, och världens bästa flickvän. Ja, hon, hon verkar ju vara otrogen. Och använda upp hans pengar. Men egentligen så är det en kärlekshistoria. Hon har varmt oh, oh, oh. Yeah. Mm. liksom, Alltså det blir för mycket kuk i mun. Att i något kärle så måste man som bara stanna. Bara som... Voldsamt dra ut dem därför att som what is this? Say, Why is there so much penis yeah. here? Att är det är så här svårt att berätta en historia. Yeah. Och what the fuck börjar vi historien i satan Afrika? What the fuck håller ni på med den där fitt diabanten? Alltså, hela den här filmen känns som liksom när en fyraåring berättar en historia de är ofta sådär att och sen så gick jag till affären och sen så kom den en polis men i hans pistol så bodde en elefant som kunde tala och så tog vi en raket och så fuv vi hem och så sa mamma nu får ni ett kak med elefanten får ni komma in och så ah, okej okay. men man kan ändå som gå för att ja men, men hon är fyra så där går det inte till så här skulle ja. en vuxen berätta men Hör och häpna. De berättade så bra att det blir till en film. En film som nu har dragit in 50 miljoner dollar. Så vad som... Mm. Alltså, jag säger inte att sådana här filmer inte får finnas. Men jag som, varför finns de? Varför gör man film så här? För att, om, om, yeah. om jag ska som tro på det här argumentet, att ja, man ska inte försöka liksom hitta narrativ. Man ska inte försöka hitta den röda tråden här. Man ska bara som, gå igenom den här emotionella resan med dem sänder. Vilken emotionell resa! Jag får ju ingen insikt i varför han reagerar eller gör någonting. Han bara sig gör någonting. Varför visar du den här satans fiddiamanten åt Kevin Garnett? Varför ger yeah. du den åt honom? Varför gör yeah. du det? Yeah. Varför, yeah. Gör du det? Yeah. varför gör du det? Varför gör du det? Jag, jag kan förstå att ah, han är ledsen nu. Ah, ja, han gör ljuden och tårar kommer ledsen. Jag yeah, är it, men why? Ah, han är arg nu. Men jag förstår inte varför? Varför är han arg nu? Förklara ja. för mig. Förmedla genom att hans historia för den här kuksugan. Gör någonting överhuvudtaget. För annars är det som så onödigt. Mm. Jag skulle som lika bra kunna titta på liksom, två timmar av min mormor som hänger vett. För det finns ändå någon kontext där. Mm. Ja, men, alltså det, men det, det är ju en att den här filmen verkar ju... Å ena sidan så är det ju en... Nu har jag heter Lemony Snicket, A Series of Unfortunate Events. Ja. ja och, och Å ena sidan så är det ju den här så karaktärens... Vad ska vi säga? Karaktärens egna, egna val som alltså, för honom dit han... till det han... Kommer i slutet av filmen så alltså att han blir, blir skjuten. Men det, det är så är det då att, att de andra omkring honom är opålitliga så att de, hans dåliga val och, och det att de omkring honom inte är pålitliga så, så leder, leder fram till det. Men det, men det, är, så att det är ju att man måste börja spekulera för att komma till någonting här. Men vi hamnar och, alltid och du, här. Alltså, jo, ju, ju, precis. Och, och, det, och det är det som jag tänker att är, är det det som är, är nu så här, vad ska vi säga det där den detaljen eller den den saken som kritiker i allmänhet vill ha alltså att en film är så blank eller så vag att du det ger så mycket utrymme för, för dig som tittare att försöka puffa in och, och fylla, fylla de här tomrummena. Så att den där filmen då känns att den talar mera personligen just till dig. För att du har placerat dina egna tankar, dina egna känslor där i, i de här tomrummena. Ja men det är ju liksom den här Twilight-parabeln igen. Som... Jo, ja, ja, ja, pr precis att som, ju mindre substans du ger desto mer kan du fylla den med din egen och att vi ser ju yeah. med många andra saker allt från skräck till uh, sådana här mysterier på nätet att ju mindre som du sätter där desto mer så verkar folk gå in i det att yeah. mm. ju, ju mer minimalistiskt det är desto mer så verkar folk ta till sig det alla Five Nights at Freddy's och så här yeah. och att mm jag kan förstå det men att nu så har det kommit till den gränsen där det börjar ta över så här konventionellt berättande för det känns det som alla filmer är så här att som, det blir yeah. liksom så här glasgrej, att som att uh, hej, att uh, ni vet det här som hände just här för liksom en halv minut sedan den här scenen som fortfarande pågår ni vet att det står en full grupp med människor här som de är bara lite ur Kameran så här. De är nog fortfarande ja. där. Så ni ja. måste ju som, som bete på ett sätt som att de fortfarande är här. Nej men då skiter vi. Vi gör någonting helt orelevant men vi är ensamma här. så kameran visar bara oss. Mm. Och att och det är som såna här grejer, eller liksom ta sista säsongen av Game of Thrones eller shit. Att när du själv måste börja hitta på Varför saker händer som de händer, då är det som yeah. är ganska klart tänker på att nu ser du en riktig shit film, eller en riktigt shit där Och att nu behöver du inte investera någonting i att försöka förstå, eller liksom Ja försöka liksom lösa någonting. Därför att de här verkar ju helt ha gett uppåt. Nej, vi vill inte komma fram till någonting. Vi vill inte, vi har inga bud. Ska vi bara gör det här nu? Lolcox. You, you don't like Trollface? So, no, not really. Yeah. No. no. Och att det är ju därför som jag kanske blir så upprörd när jag ser de här recensionerna. Därför att den så här rådande mentaliteten verkar ju ändå vara att Uncut James är en bra film. Mm. Och ja. jag vill veta men hur är det en bra film? Och det känns nu då som att folk ska säga men, men Sami, Alla filmer behöver ju inte liksom ha ett budskap. Alla filmer behöver ju inte följa ett visst narrativ. Alla karaktärer behöver inte etableras på ett visst sätt. Och så. så Nej, men man måste ju etablera någonting. Men vad vill du då? Adam Sandor, mm. handla med, ja, manter, han handlar med, diamanter har ju helt uppenbart ett, ett spelproblem och att han har ju Uh, hans, hans värld och hans sociala band rasar samma jo, men varför Ja. Yeah. för att mm. det är ju som så här att liksom att du kan ju som inte komma in de liksom sista fem minuterna liksom i Lord of the Rings och, och ha en sån här oh, awesome Vito, the king is back och Frodo lever och yay för att well, you weren't there Liksom, you du know vet these dessa are. Att, det är så yeah. liksom vad va, va händer med hans familj, liksom vad va är liksom den här grejen med Arno, vad var liksom vad va mm. ja. Det av är. Ja. Det, alltså, det är bara saker som händer. Vi får den, ja. den absolut bläkaste kontext. Resten är ju som bara som så här men behaving badly liksom 2020. Att Adam Sandler springer runt och är säper. Och att jo, jag erkänner att liksom, jag är inte intresserad av basket. Och jag är inte intresserad av liksom, diamantvärlden att vara en fitta och ha massor med pengar i New York. Eller Los yeah. Angeles. Well, who cares? Uh, och, att, och att som, kanske här var den största grejen. Varför var jag inte så into, liksom crazy rich uh, Eh... Därför att jag är inte är liksom mans barn och kan springa runt i Thailand och strö pengar runt mig. Men, ja. men jag kan ändå uppskatta att man liksom, försöker smälla en film på det. Men det känns som att kanske mm. det fanns, det känns som alla sätt utom det sättet de gjorde på ska producera något funktionellt resultat. Att man måste ju som ha någon ja. centrering i filmen i alla fall. Det måste ju som finnas mm. en någon slags brygga för mig som tittare in i filmen så bara, ja. sitt där här är Adam Sandler, är det här awesome titta på basket där har vi liksom uh, Kevin Garnett och ja, Adam mm. Sandler som mumlar någonting roligt, det var kul minns du 90-talet, hi member mm. <laughs> ja, ja. vi har tillbaka i member berries vi var då. Nej, jag förstår inte jag, jag, jag, jag, känner, jag, jag förstår inte men, men men alltså jag började funderar sen att vad vad påminner den här filmen om för andra filmer som jag har sett för det att att, att jag sa att den den påminde mig om liksom lite där Brett Easton Ellis äh, mm. böcker sure. just i en så en en bild av så säga, saker som händer utan mm. utan att det, det specifikt som har hämt mycket som liksom ett ett specifikt liksom, ett narrativ eller en, en specifik story som liksom ska nå ett slut utan mm. det är en bild av en situation eller situationer under en viss tid och det är ungefär det uh, men, men sen så jag tänker att vad är jag för filmer som kan ha skapa en liknande upplevelse hos mig eller skapa en liknande känsla hos mig som tittare mm. och, och, och jag, jag komma kommer att tänka på um, då är Training Day Med, sure. med Denzel Washington uh, Och sen börjar jag tänka på den här Cosmopolis Alltså Cronenberg filmen film från var det? 2012 kanske? All right. för, för som sagt, just det är sort of som Å ena sidan är så ska, liksom, ska det försöka skapa en viss ångest hos en liksom, Att det är på något sätt en tomhet Eller, jag jag, jag började liksom fundera på vad, vad är det vad, vad skapar något liknande kan jag där se liksom en, en betydelse med det här med ja. den här filmen? Problemet är just med igen. Jag har ingen aning vad liksom någon försöker förmedla här. Handlar den här mm, filmen mm. om Adam Sandler? eller om situationen mm. där han är? Att ja. det, fanns en, det fanns en film som hette. Vad hette den nu då? Uh, An Honest Man kanske? Ah, du tänker på A Serious Man. A Serious Man, ja. Ja, av Cohen-bröderna. Jo, att jag ja, tror att mm. liksom uh, den filmen så var när man såg den att man var som att liksom what the fuck liksom ja, mm, först springer som liksom Michael Stuhlbarg runt och liksom ja. händer det här. Men den här filmen liksom den har den då liksom den här mogenheten att den leverera varit med som sådan existentiellt plan. Ja. Mm. att man förstår liksom, jag tror det som, folk var som förvirrade dem från första början och de hade en liten sån anekdot där i början av någon sån här övernaturlig mm. jo och och exakt, sånt. ja en, en go golem eller en, mm. ja, en mm. dibbok var det väl mm. en ja. dibbok, ja Men, men att ja. Och liksom kamerorna själv sa liksom att alltså, det, alltså, det betyder ingenting ja Så här. Uh, samma sak som att inne i den här filmen så var han till uh, jag, vet, jag minns inte om han var en tandläkare eller om det var bara en tandläkare som berättade men han sa eller var det en rabbi som berättade för honom men i alla fall han berättade yeah. att det var någon som kom kommit på sina ända så hade han då så här, uh, så här gammal skrift då, liksom att hjälp mig eller whatever the hell Ja. Yeah. The teeth. Uh, och det här, och så skrev folk när sig Och de sa liksom att det var inte liksom meningen. Det hade ingen som så sa kontext för filmen. Det var bara, det var yeah. mer liksom. Det handlar mer om den här Larry Gopniks situation i filmen, just då. Liksom hur det relaterar yeah. till den, liksom den här totala känslan av att what? Liksom why? What? What's the point? Och det var exakt det. Men den här filmen leverära. Yeah. Liksom, och var ju, jag tyckte till exempel Richard Kind. Som är en, en av. En sån där liten favorit hos mig. Äh, ända sen Spin City. Han gjorde yeah. rösten till Tommy. Tom och Jerry. Så. Äh, ja. äh, så att han spelar nu i den där filmen. Och det var en som så by the way roll han hade där men att den ja. filmen alltså, att det var en massa saker som hände och det jo, var inte så, ja. så mycket mm. kontext men det var med den här räsan där men man förstod ja. ändå var den här karaktären befann sig därför att hans förvirring ja. och hans isolation och kanske liksom det här totala äcklet som alla andra karaktärer i den här filmen hade antingen gentemot honom eller mot världen så fick man som man fick ja. reagera av det. Så att det var ju som att man var hela tiden i filmen, och man kände liksom den här förvirringen och frustrationen med honom. Även om man måste ju erkänna att det var ju då en, en väldigt udda situation. Och att yeah. den här filmen är ju i princip bara att liksom, oh, titta där Adam sandler som springer runt liksom i en massa swag och liksom yeah. gör en massa varsagningar. Mm. -hmm hur ja. alltså var det mitt spår in i den? Du får aldrig någonting. Ja. Men mm. liksom vad de handlar som är skyldig pengar då? Liksom den här fucking Arno. Ja. Vad har vi för relation ja. till honom då? Nä. Han vill ha sina pengar. Nä, nä. Yeah, we get that. Ja, och så är det och så är de plötsligt liksom då släkt via via, gif, via liksom inom familjen liksom och familjen. Jo, ska vi göra ja. någonting med det då? No. Nä, nä, nej, nej, nej, precis. Annat än att de fortsätter stirra på varandra. Väldigt dramatiskt. Ja, men det, det är just det här att liksom som du sa i något tidigare avsnitt att det räcker inte. Man måste, som, mm. man måste som ändå försöka lite. Ja. Och jag tror att det kan hända att den här filmen hade mycket kontext och sens, men att det hamnade på, antingen på, på klipprumsgolvet eller så förstod de inte att de måste ha sett in det. Och att yeah. kanske bara rida på. Men det är Adam Sandler. Det är Kevin Garnett. Och sen har vi typ alla liksom kändisar. Och b och vi kan trycka in i den här filmen. Ja. Yeah. Mm. Men som, varför börjar jag i Afrika? Liksom, varför håller på med den här? Och liksom att den som yeah. så. Uh, filmer. Det är sådana filmer. What the fuck? Liksom. Mm. Men tänk, men tänk om det, det är liksom, just det där, det, det är bara saker som händer. Ingenting har betydelse. Ja, men det är ju som att du liksom står i kö i som två timmar i en karusell och du sitter i karusellen mm. så snurrar den ett och den lyfter inte ens från marken. Så okej, okay, nu är du färdig, hej då, hej då. Mm. Ja. Ja, så att, nej, men, så vi att bara, vi men... stod i kö och alla andra stod i kö och nu har vi upplevt någonting för ja. vi var där och alla andra var där. Men jag är ju då ja. tydligen den enda som säger I'm sorry, men vi upplevde shit. Det här ja, var nej, shit. Nej, men nej, nej, nej, ser du, ser du, Sami, du måste förstå att väntan är ibland bättre än själva upplevelsen. Sen, i nej, men, nej, men here's the thing, att liksom det är 2020 nu. Jag behöver inte sitta ja, och vänta. Det är, det är current year argument, ja. ja, ja men alltså, jag behöver inte sitta och vänta på skit. Att liksom, nu är min tid begränsad. Och det är kanske där och som det börjar kännas mer. Att ja. om jag liksom, fast jag fick nu ett år av ledig tid. Så skulle jag ändå inte hinna se, spela eller konsumera allt som jag ville göra. Det finns, det ja. finns kvalitet. Mm. Och ja. att som, det är därför som jag, jag vill inte liksom. Jag förstår att ibland så väljer man någonting som inte är så bra. Och jag, yeah. jag är helt okej okay med det. Men jag tycker inte om att jag som på sätt och vis måste betala för privilegiet att vänta. Och sen ska jag som bara yeah. sitta och ösa. Därför att en massa andra fitta vänta. Och, och försöka ge med värde åt att Ja no, men vi står nu här i den här nu i två timmar. Och sen bara så bestämmer vi oss. Men hörni, hörni, guys. Jag vet vad som gör det här bättre. Jag gurglar det. Titta. Mycket bajs idag. Mm. Att som. Det, det inte med världen. Och det är de här samma människorna. Som går på liksom de tråkigaste hemmafesterna. Där folk typ bara yeah. sitter och luta lite åt vänster. Typ fem timmar. Och sen säger någon, ja att Jag måste nu som om två timmar. Så kanske ni får gå hem. Och så ja, okej. Okay. Och sen så när de att awesome party really wasn't bara för att du var där betyder inte att det var bra och att man behöver inte ge medvärde värde åt allting nu kommer ju igen de här solkänsmännen och säger men om man bara har en positiv ja men fuck off för att om allting är bra så betyder det ju att ingenting är bra Ja. Om man liksom höjer en sån här film och inte ens vet varför. Ja men Adam Sandler var med och Adam Sandler så han gjorde någonting och Adam Sandler grät en sen. Vilket betyder att man är en seriös skådespelare. Ah, bye, bye, bye, bye, bye. Att jag förstår mm. inte riktigt vad som händer och jag är en filmkritiker så nu ger jag den ett högt betyg. Mm. But, fuck you. Mm -hmm. Fuck you din apa som liksom, fuck dig och din åsikt <coughs> när du får inte ha en åsikt Wittu. shut the fuck up att som alltså, jag behöver alla håll med mig men det här är liksom en sådär Harry Potter fenomen igen, okej okay, förklara för mig varför det är bra, du får inte säga att jag inte förstår, du måste förklara för mig, du måste förklara vad det är jag inte förstår då. och du får inte vara mm. att Adam sänder liksom på riktigt tårar i ögonen sen, då kan du literally gå fuck us Uncut gems, my hairy asshole Satan. Att, no. Alltså jag orkar inte. För jag, jag tror kanske det, det som gör mig arg är inte att den här filmen sög ballar och liksom att den tog Satan över två timmar av yeah. mitt liv som jag inte får tillbaka. Det som gör mig arg är att det känns som att det finns ingen validering. Att som det är bara alla andra som typ tummar upp den, därför att någon antingen sagt att den här filmen är bra och ingen vågar gå mot strömmen alltså mm. äh, fuck it uh, <laughs> I'm done with this yeah. piece of shit okej okay. är, är det här då rätt tillfälle att gå över till, till Dolomite istället? sure, vill mm. du vil du ta vid det ögonblick? Um, ja, jag vet faktiskt inte vad jag, ska, vad jag ska säga om den här filmen. Det var det, det kändes som att det var en efter, Det, det gäller ju en karaktär eller en, en person eh, som jag inte kände till egentligen alls före, före jag då så den här filmen och, och sen nu har spendera lite tid med att läsa, läsa så här om om det här Rudy, Rudy Raymore, var det så? Ja. Han hette. Att, att, att det här var jag helt, helt nytt och så, det främmande då jag, då jag så, så den här porträtteringen då som Eddie Murphy gjorde. Um, jag tyckte jag bättre om den här filmen än vad jag tyckte om Annika Gems. Uh, jo det, mm. det skulle jag nog säga Nå, det här var ju en riktig film gjord av vuxna ja men jag tycker att det här, är, det här är en film som jag tror inte att man kan direkt jämföra dem, jag vet inte om man vill jämföra dem här. Nå, jag kan ju inte säga jag själv är liksom så into eller den här black exploitation blaxploitationäran av film, att jag känner ju till ja. liksom Shaft och så här ja precis det är ju så att säga att namn är en karaktär eller det, liksom en film serie och sånt som, svårt att som ignorera Isaac ja, Hayes uh, mm. han är ju chef trots allt ja. men, men att som <laughs> ja det som blev låg. men i alla fall att alltså Dolomite nu kan det hända jag hörde och sådär men att han är ju långt från den enda. Uh, alltså, de är ju alla yeah. liksom. Sassy diamonds. Och liksom. Mm. Uh, som black swagger. Och liksom. Det är ju bara yeah. liksom. Penisar och horkultur. Och liksom så här. Men att. Uh, jag tror att. När jag såg den här filmen. Och jag såg ju de här filmerna back to back. För jag tänkte att. No, men, fuck let's knock this out. Uh, så so, mm -hmm. yeah. Det var ju kanske för att jag, Det var ju som ett andningshål i vak Eller en, en andningshål i isen Efter den satans han katt yeah. Så att, att det var en riktig film yeah. Där folk har dialog och inte säpe Och liksom inte försöka pusha 90-tal så hårt och det gör ont yeah. Yay uh, Med det sagt Så jag försökt fundera Efter att jag såg den här Att är det här en bra film? Yeah. Uh, och att här så blir ju Problemet att precis som i Uncut James Där jag inte så bryr mig skit Om basketboll och shit Så att jag vet inte så mycket om Dolomite Så att jag tror yeah. att om jag ska ha sett Någon Dolomite-film Även om jag inte riktigt har något intresse Av att göra det nu uh, yeah. Så kanske det ska vara roligare För det här är ju Det här är ju ändå Någonlunda någon så här är då? Rudy Ray Moore Uh, ja, men det sagt, mm. så jag har ju sett och, och jag vet ju att liksom mycket av den här hypen är som att Eddie Murphy, Eddie Murphy är tillbaka ja, jag vet, och Eddie, gör filmer. Uh, ja. Och vi kan ju diskutera det mer om en stund. Mm. Uh, och, och vad gäller Eddie Murphy som skådespelare så att uh, jo, jag gillar Eddie Murphy. Att jag ju växt upp på Eddie Murphy-filmer. Så att jag ja. men, och hans stand-up är ju legendarisk. Att det är som svårt att inte tycka om Eddie Murphy. Men det sagt så är Eddie Murphy än. Ganska weird person. Uh, men mm. vem nu inte. Uh, I denna. I denna dag och tid. Men att. Mm. Uh, jag måste. Jag kan ju hjälpa dig att jämföra. Eddie Murphy med. Som med honom i den här filmen. Med hans tidigare filmer. För Eddie Murphy ja. har ju varit med i liksom blockbusters men han har jag gjort filmer som har varit liksom ganska svarta i sitt ordrätta bemärkelse jag tänker till exempel på yeah. den här uh, Life och Harlem Nights och liksom sådana här att, yeah. att, att många av dem har ju varit liksom så här ganska så tang cheek att det behöver de, uh, och, och det är ju fine där då. men Uh, var den här liksom särskilt rolig eller bra, var liksom Eddie Murphys så här framträdande fantastiskt att, alltså han kändes långsam han hade kanske förlorat liksom Eddie Murphy har ju alltid varit som en sån här silkeslän räv på sätt och vis yeah. uh, han har ju som alltid haft det här uh, liksom sitt shit i green och sin som liksom, <laughs> Och, liksom, ja, precis. Och, att, och han är ju som liksom alltid som Saron Top nu, han kändes liksom ganska sådär som din pappa gör frukost i kläderna på sätt och vis och att han, han kändes liksom gammal och långsam och behövs ja. det inte på det viset så mycket energi, det behövdes inte den här crazy energin i den här filmen mm. uh, och att, ja. jag menar på, på sätt och vis det bara roligt att säga Murphy som gör film igen. Men, mm. ja. men att Var den här filmen särskilt rolig? Mm, nej Var mm. den här filmen särskilt informativ? Mm, Nä. Var den här filmen så här som de brukar vara med filmerna att man följer med och får se de här kärnornas långsamma stägring till toppen. Och att där måste jag säga att den har gått exakt samma väg som till exempel Uh, den här uh, no, Vad heter den? Den här om uh, Fan <laughs> Om Jag vet inte Bibeln Ja just den, tack Ja <laughs> <laughs> No men Freddie Mercury uh, Och Elton John Alltså Bo Bohemia Rhapsody Eller Rocketman Bohemian man är absolut och rocket man. Yes, thank you. Yeah. Mm. Lite för sent, men fine. Uh, men du ska ju ett lite fler ledtrådar. It kan du nu bara säga den där filmen? Nigga, why you be tripping? <laughs> att. Just ja, so. ja, Så är det. Man, så här blir man om man säger Eddie Murphy film att, Ja. Ja, ja. Det blir, blir, liksom här, ja men det blir ju en riktig wigger. Ja, så är det. Nej men att det är inte mm. så mycket liksom fokus på deras tidiga liv eller hur de startade det är Nej. Att, Nej. och sen så gick han till en klubb en gång och sen var han bäst igen ja. och att som ja. mm. jag tror den här filmen alltså den börjar som intressant och och liksom de här första typ 25 minuterna som att ah, okej okay. och sen bara mm. liksom så stägra filmen och så blev det som ett långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, långt, jämt sträck långt, långt, och sen långt, långt, riktigt långt, långt, långt, långt, pump och långt, och sen var det långt, och det långt, långt, långt, långt, långt, den filmen långt, liksom så långt, Den långt, också väldigt plötsligt. Jag upplevde jag liksom att det no. kändes som att de en, att cut för det för det som det blev ja no, men alltså du har ju alla från liksom Keegan-Michael Key till Wesley Snipes mm. ja. här så att ja. inte det är heller som att den här filmen är utan star power nej uh, nej ja men som ja, jag är ju en av de personerna som inte bryr mig så mycket i vem som är med i filmen. Så länge mm. filmen är bra. Att allting ja. värlar brister på hur bra historia är där hur engagerande är det, den. Karaktärsutvecklingen, mm. narrativ, you know, gay stuff. Uh, ja, jo, exakt. Att, och jag, som sagt, att den här filmen funkar. Men att efter de första 25 minuterna så kändes den bara lång Alltså, oh god, yeah. liksom, håller vi fortfarande på att trampa runt i den här jävla biografen och många saker. Så tycker jag man skulle som ha kunnat berätta lika lätt på fem minuter som man behövde en halvtimme till. Det kändes som några riktigt intressanta sakerna. Så alltså. det är som att, uh, Men å andra sidan, eftersom jag inte vet på sätt visa mycket om Rudy Ray Moore. Eller jag vet lite mer yeah. eftersom jag läste upp om honom. Men att... Mm. Kanske det här var allting som fanns att berätta. Kanske det här var som as good as it gets. Ja, eller, eller, eller, eller är det tanken då att du ser den här filmen mm. uh, och via det här så kanske det väcker väcker det här intresse av att faktiskt ta och kolla upp någonting mer om Rudy Ray Moore. Att det, det, nej, tror jag nej. Alltså, att, att det mera, mera ska vara det att hej, att liksom titta här. Några att kolla, kolla upp här, den här och det no, känns ju för, för nog liksom, ganska dumt att dumpa liksom en massa pengar att göra en film bara för att folk ska Wikipedia Rudy Ray Moore no, no, no, I don't know för det, det, är som, det, det kändes som att den, det, är som, det, det slutar på ett sätt att ah, här, här steg steg upp här är lite in eller att här liksom kommer han nu för liksom, Big League Sure. Och, och, och, han, och han fick den här uh, publiken han, han då liksom suktade efter. Och så klipper man av där och säger att så alltså här många filmer gjordes den efter det här. Men... Och så tänker Minns man det... liksom att ah, okej, okay, vill, vill ni veta mer och så finns Wikipedia. <laughs> ja jo, jo, men alltså... Minns ju när vi recensärer när Gardafo gott i filmen? Med John Travolta? Ja, wow, varför, varför måste du påminna mig om den där? Because fuck you, that's why. Uh, uh -huh. Ja, ja okej. Okay. Tryggavarning mm. at gmail.com uh, Därför att det var liksom en sån där film där det var bara som att alltså, jag tror det ska vara mer intressant om de bara satt och rabblade telefonkatalogen. Alla som bor i närområdet. Att mm. Uh, jag menar jag minns inte vem det var som sa det att de hade gjort jag menar det är ju inte första gången någon gör en sort av biografi av någon så här bera till och med sig, kändis uh, men att jag tror det var någon sån där halvgunglighet som man hade gjort någon sån där biografi om sig någonstans i 2000-talets början och den var liksom väldigt så här slöt om, Därför att de var rädda att de ville inte som upprörda, De ville som inte få henne på något vis. Det var en hon i alla fall. Säg någon jävla brottning eller prinsessa eller whatever the fuck. Ja. Um, yeah. Och de hade ju frågat henne liksom vad hon tyckte. Och hon sa överprincip att nå no, att liksom. Det gick det riktigt till så där, Men att det var, det var sanningen och det var väldigt så här. Det var kanske liksom för nära sanningen för det var intressant. Och sen frågade de henne, men, vad tycker du att filmmakarna borde ha gjort istället? Yeah. Och så var hon så att, frankly, embellish my dears. Och att, yeah. ja. jag tror att det är helt sant att liksom inte vill de sitta och säga, liksom. Liksom att ja, och sen så satt typ Michael och runka liksom de 28 första åren av sitt liv. Och så visar man alla liksom vinklar han runkar i och liksom hans favoritsocka och så här. Utan som att, ja men Vitto Liksom bara hitta på att han han får och sådana riktigt proffs runka på liksom The Globe Theater Eller liksom whatever För, för det är som att ni måste ja. ju ändå hålla Folk i sätena Och att jag tror mm. det var ju det som Var som ganska gay med just de här uh, Just Bohemian Rhapsody Och Rocketman ja. mm. För de var båda homo Och det är därför det är gay Att F att för att de börjar ju princip ihop att, liksom att ja de var ju ganska blågåsiga och sånt och så bra men sen gick det bra och då är ju som men fackfilmen mm. hade ju som just kom i ju credits att ska vi nu som inte lite bygga upp dem än när de är bäst nog yes. och sen så mm. bara håller man på och harpa liksom typ hur länge som helst av någon sitter i ett hus och liksom blutar i en soffa och sånt att men det här är inte intressant det är inte intressant alls Precis Men ja. det var, det Mycket av de här filmmakandet Framförallt de här biografierna Är ju formulatiskt Att de har ju jämfört mm. Till exempel just den här Rocketman En viss annan film Och såg att no men, hur, hur nära följer de här på varandra Då det är som att Pacingen är liksom nära till minuten när jag sker yeah. Så att. Mm. Nu. Det som jag tyckte var mest intressant med den här Dolomite. Från mitt högst personliga perspektiv. Var just som att. <hör> jag gillar den här. Insikten in i 70-talets. Liksom. Ska vi säga svarta amerikaner. Liksom. För att de gjorde ju liksom yeah. så här. Väldigt modern komedi. När alla andra. De gjorde ju som ett klipp från den här. Uh, Jack Lemmon och. Ja. Yeah. Jag vad det nu heter liksom, det men, någon sån här 70-talskomedier då. Den var ju som så uppstädad The, the frontpage. page mm. uh, och yeah. och de, hade, de gjorde det liksom så uppstädat att liksom de, de det var ju riktigt så här vita jordnära karaktärer liksom Jack Lemmon och Susan Sarandon och gör saker och det är jätteroligt. Ja. Yeah. Och man, mm. så, och man sa ju som själv som, att ja, det här är ganska gej. Att under tiden så har du liksom den här väldigt anti väldigt så här social kommenterande, väldigt så här riktiga eller verkliga komedin som de gör liksom i sina uh, nästan speak -eases. Och att yeah. sen om osluta sa de ju att, liksom att var så ser man liksom en demografi för Just sådana här filmer. Och det är ju de här stora biopalatsen. Som, som liksom urbaniseringen i princip har tagit den vita publiken ur och så här. Och jag som att. Yeah. Men här skulle det vara intressant. Jag med, med liksom så här svart kultur. Jag med, med liksom så här polariserade åsikter vad gäller komedi. I liksom 70-talets Amerika. För att ärligt mm -hmm. talat. Liksom, yeah. Vi kan kanske räkna ut själva. att Ja ja men det kanske inte de kanske inte var så rutinära, det kanske gick så bra att filma, oerfaren film i ett gammalt hotell sådär. Mm. Man behöver ju liksom inte överförklara det uppenbara och man behöver ju liksom inte som heller dra ut i läda de här tråkiga grejerna. Jag förstår att alla scener kan inte vara som så här gnistrande massscener som så här dyra mm. studioscener, men att Tänk liksom vilken historia man vill berätta och berätta den på det viset. Jag tror det största så här, klagomål jag har på den här filmen var att den här filmen kändes jävla lång därför att det fanns ingen så kallad pacing i den här filmen. Just efter de första 20 mm. minuterna så var det bara ett långt sträck. En liten ett litet fart in, en liten studs och sen var det slut. Och att ja. mm. det, det får ju inte riktigt att salivära att oh, wow, vad hände sen? No. men det var, det var ju intressant att i, i princip så brukar det ju i den här typen av filmer i något skede komma den där, vad ska vi säga, det där, det där hindret, det där liksom, vad ska jag säga, det, där, det där slaget som, som får den här huvudkaraktären då att nästan så att säga falla. Mm. Att, att någonting som kommer dit och hotar den här säger, mål och, och, och det ska då målas upp som väldigt dramatiskt mm. uh, jag tycker i den här filmen så upplevde jag att det, det fanns in riktigt där, att jo det var frågan om att hur no, att får ihop hur uh, får ihop pengarna vad, vad behövde han för att gå med på eller åtminstone att skriva bort rätten till sitt eget material mm. eller att han skulle måste jobba jobba gratis med sina de här showerna att det men, men sen så var det ändå sådär, vad var den där fanns det där? var det något som saknades? jag, jag, jag vet inte liksom riktigt att, att vad är min egen inställning till det att det, den delen inte fanns med Ja. I det här. Och det, jag vet att det här är liksom bara en bara liksom rambling här. Men jag tyckte att det var... Jag reagerade på det. Okej, okay, där så var det inte. Det blev inte en sån här situation att churninget har splittrats. Men Som man hade i, um, i vad heter den? Bohemian Rhapsody. Till exempel. Ja, det var ju typ enda stället de bestämde sig för att liksom embellish lite och <laughs> det ja. var ju intressant mm, ja nej nej det var ju inte ja, ja. men jag tänkte ju för att där, där just att man, man vill få till någonting och måla upp det som att hej det här är ja, men det var ju det big som deal. Jag tänkte att jag inte ta så mycket om just de här Bohemian Rhapsody och Nä, nej, de nej, filmerna. Men att, jag minns där var ju folk som liksom, riktiga kännare. Till och med jag så, så visste ändå så mycket att, ja, men, hej, att det finns ju nog en hel del väldigt intressanta historier om båda banden här. Ja. Ni tog inte upp den här historien. Istället får vi sätta in någon sån här uh, skiproducent som typ en fitta och som det inte Yeah. bli särskilt dramatiskt eller big deal av anyway, så so, so att what, mm. what was the plan again? Ja, oh, yeah. okej okay. no. fine att den här filmen så har ju inte på det sättet någon fiende, så att det är ju kanske svårt att se den antagonismen liksom inte den någon som kommer och kallar det de Murphy för nägar och inte det liksom det finns inte liksom så här med the asshole i den här filmen. Ja, yeah. när man kommer i som så här Corporate greed, men de är ju alla liksom så där att gör ja, ja nej, men alltså fuck that shit. Klart vi ska låna dig mot förskott. Om du förstår att hey, lyckas in det här så måste du ändå liksom, betala av royalties sen. Och jag menar also, well that sounds pretty fair. För internet är ju heller liksom som att man går till en bank och liksom Jag vill låna upp nätbagare i. Okej, okay, här har du pengarna. Bry dig om det lyckas eller inte. Så att okej, okay, men de måste ju betala tillbaka i vilken fas som helst. Så inte sitter ju tror jag någon heller där då, som Assholes! Ja. Yeah. Nej, mm. precis. Uh, så att, men att på sätt och vis så uppskattar jag att man inte försöker att kan kanske sätter in en där det inte riktigt finns någon. Uh, mm men äh, inte vet jag. men att, det var väl roligt att han, han svor på skiva och sen tyckte folk så mycket om så ja, svärandet att de gjorde film men liksom både tissar ja. och Ukar och shit och sen ja, var hör och häpna så röd. ville folk komma och se det på bio också ja. det var nog bra ja. folk ville inte sätta ut ja. hans film först men sen så märkte de att, men folk mm. ville ju se den och sen så satt de ut den och sen gick ja. det nog bra Nikolaj så so, det ja, var nog en bra precis. film. Jag, jag tycker om sådana filmer. Det är liksom att. Först tror man nästan inte att det går. Men sen går det i alla fall. Och så filmen slut. Yay. Mm. Mm. Precis. Så där är det. Ja. Mm. ja. Så so, vet inte. Kan man säga någonting om skådespelar? Ja. ja sure. yeah. Det kan vi göra. Ja, nej. Jag tänkte bara för att. Jag vet inte som du sa du talar om det här vad ska jag säga bristen på energi kanske att att man inte så den här vad ska vi säga riktigt där snappy det här vad ska vi säga där här frenetiska, liksom. Men jag vet inte om Brody Raymond vad sa Murphy. Så jag vet jag vet, Nä, jag, jag nej, vet alltså inte hur det, det, autentisk tolkning han gjorde liksom. Nej, nej att det kan jag ju inte läsa jag kan ju bara jag ser det ju bara som och det kanske säger någonting, att jag kunde ju inte släppa det, att jag såg att det, det här är Eddie Murphy som försöker som ska porträttera Rudy Ray Moore. Att det, ja, men Eddie Murphy är att, att, att du kan alltså det, det, det inte. Det, det, det är en skådespelare som jag kan inte ta liksom honom och säga att, här, att nu, nu tappar jag bort det, nu glömmer jag att det här är Eddie Murphy. På samma sätt som du skulle aldrig kunna Sätt uh, säga uh, Namnen mm. yeah. alltså, Ja namn Alltså jag vad är med mig namn idag Alltså jag vet inte vad det är med mig och namn idag uh, Men att uh, Fan jag hatar mig själv ibland Men uh, <laughs> men att John Cleese. Att du, ja. mm -hmm. skulle, du skulle kunna sätta John Cleese i sig. En seriös roll. Utan att du väntar som att någon säger någonting syrligt eller, eller roligt. att säger någonting syrligt eller roligt. Det där. Att, mm. Han plockade upp den där koppen. Han gjorde helt allvar. Han sa inte någonting. Det var inte någonting som man tydde här roligt. Men, men jag tror det var ganska roligt. <laughs> John Cleese är så roligt, He's so silly guys. Yeah. Att guys. Yeah. Jag trodde lite samma sak med. Eddie Murphy och det är lite samma sak med Arnold Schwarzenegger och det är lite samma sak med många av de här riktigt ikoniska duderna och du som, ja. yeah. som är som in, jag tror Eddie Murphy är på det sättet att han är inte typecast men på sätt och vis är han lite typecast därför att han, sma, han får all, antingen spela liksom The Smartass men jag tror han är yeah. liksom lite för gammal för att spela The smart Ass nu så det blir mer att nu spelar han bara funny så att han har kanske på, ett, på ett bra sätt kanske åldrats så pass mycket att han nu är på ett visst ställe i sin karriär, yeah. ja, vad, vad han nu gör. I don't know. Yeah. Uh, men <coughs> uh, jag tror igen, kanske på min tidigare så att liksom din pappa som gör frukost i underkläderna, att som, yeah. det finns någonting värdigt och någonting så här. Uh, långsamt över hans sätt Att spela, mm. Men att den här karaktären mm. han spelade alltså, Det var ju inte som så stora känslosval liksom, Det nästa mm. mm. han gick upp i limningen Var ju i princip om han satt i Typ på baren och ibland fräst åt Av sina vänner att betala för er Fucking började själv Det var ju ungefär så långt det gick mm. Nästan alla kriser så mm. tog han ju med en liksom, Liten suck och ja, no, no. Let's find a way Um, mm. så att det känns ju heller kanske inte som en sån karaktär ska börja kanalisera Axel Foley till exempel nej uh, så men det skulle vara intressant att säga liksom har han fortfarande kapacitet att liksom vara som så här är de Murphy-energi längre men jag mm. vet inte heller om jag vill se, till exempel jag tror inte jag vill se en Beverly Hills fyra. Please don't. Yeah. Mm. Uh, men jag vet jag att det är det logiska stäget, Så in before, I guess, hoppas den håller samma höga nivå som uh, Bad Boys 3. Den var bra. <laughs> ja, men men det var så jag säger. Vi, vi, vi talade om samma sak med den där energi gällande just Bad Boys 3 Mm. Uh, och det, och det nu, när, nu när du säger det säger ja. Nu kan jag lättare så. Liksom. Du, du förstår Nikolaj när svarta människor blir gamla så då tar deras bomullsenergi slut ja. Ja, just så. Ja, och då hjälper det inte hur mycket vita människor kommer att piska på dem och säger arbeta hårdare de är som nu är gammal och trött det, det är roligt för att det, det, är, det är så politiskt korrekt det är därför det är roligt triggervarningagmail.com Ja, det är liksom pk. Du kan, du kan inte instala triggarvarning utan pk. Nej, och kom ihåg. Liksom man behöver bara byta två bokstäver så blir det en varning <laughs> ja, ja, men vi har fått brev Vi har fått mejl där folk har frågat om vi är rasister. Vi har fått mejl där det känns som att vi har fått mejl av de facto rasister som har typ applåderat någonting. Om man har smatt. <laughs> Eh, nervöst fallande tonläge Ni är ironi Nåja Moving mm. on <laughs> mm. <laughs> <laughs> ja, yes. ja men ställa <laughs> no, skicka but... in De riktigt bra läser yeah. vi upp dem. It's funny Go on. Yeah. Yeah. Mm. Mm. Men, men, men faktiskt alltså den, äh, jag, jag, Kanske det, det Det som var mest intressant för mig så var, var att se uh, Wesley Snipes i, I en roll igen För att det, det är en skådespelare som i princip uh, Helt och hållet hade försvunnit från min radar Men han gör väl ganska sådana key grejer ännu för tiden Ja, jag har för mig det var ju var dels till följd av att han uh, Satt i fängelse här en tid Liksom skatte skatterelaterade grejer. Ja, no, men inte, inte hade väl. En annan väl gjort så där supermycket ändå. Att alltså, menar, som vet, så har han väl nej, Men alltså, sådär... med liksom 90, 90 talet och tidigt 2000-tal med med Blade och, och, och annat så nej. Ja, no, men liksom... Så vi, jag vet så liksom det mesta han gör är som såna så direct video. Det i Att han är ja. ju mint han är ju som, inte som he's not pushing blockbusters. Nej, nej nej nej, nej, nej så inte säger jag att man behöver liksom göra, göra det. det var jag, det bara liksom slå och börja att hej att jamar den här skådespelaren finns ju också. Ja. Och det, det var det, var, det, var, det var liksom intressant att sen se som hans tolkning av. Uh, Oj oh nej, nu kommer jag inte ihåg vad den där. Vad den. Får jag Derville Martin. Som igen. Mm. Liksom ett namn som inte säger mig någon. För det jag sen liksom försökte läsa, läsa upp lite. Att, inte, vem. Alltså jag, vem jag... var den här personen. Några no, grej. Jag, liksom, jag kom på. Jag har ju faktiskt sett honom. Uh, för det är ju så okay. den här, liksom, Black Caesar. Ja, okej. Ja. Så, Black Caesar är ju som så där, lite, så där halvrolig film från liksom 70-talet. Ja. Men no, jag vet ju att jag ju sitter, alltså Rosemary's Baby. Mm. Men, men inte liksom, inte, <laughs> inte jag fast det är kopplat i att han han vet att han var med där heller. Ja nej men liksom men han han var ju a real cat så att ja. Yeah. Ja. Mm. Det ja. Så ja. dog han väl ganska ung också. Men oh. äh, men att What som did. Ja, men vad du äh, Uh, we'll Nej alltså the... inte egentligen Inte, inte, inte, inte, inte, inte, inte, inte något, något, något mera Så här alltså Det var, en... det här, var det här var en film som jag nu har, har sett Jag hoppas att jag kommer ihåg den här filmen Längre än vad jag kommer ihåg Uncut Gems mm, Ja uh, Jag hoppas att jag kan glömma Gotti Väldigt snabbt igen Gotti, Gotti, Gotti, Gotti <laughs> Ja uh. Jo Uh, no. uh, inte vet jag Att liksom Hon den här uh, Devin, whatever the hell Som spelar en Lady read att Jag yeah. vet inte, alltså liksom uh, Här, här liksom kanske kommer lite Äkta rasism in för mig Men som alltså, jag har faktiskt jättesvårt Att se skillnad på Vissa av de här frodiska Afroamerikanska damerna uh, För jag vet att hon yeah. Liksom hon den här uh, som är med i den här filmen. Så hon, har, hon är ju väldigt duktig på att sjunga. Yeah. Uh, och jag tänkte ju först. Att var det hon den där samma som var med i. Ett annat kritikeros. Ett spoiler-varning-avsnitt. The Greatest Showman. Men det var det ju inte. Yeah. Uh, och okay. sen, så, sen så tänkte jag. Att om det var. Um, att hon såg som lite. Större ut. Eller lite mer dimensionerad ut. Än den här tjejens var med i um, community uh, som jag tycker är jättebra yeah. uh, men det var det ju hon yeah. eller men det blir riktigt sådär att som man sitter där i ett i sånt, i sånt klassrum full med liksom kineser uh, jag studerade en gång i världen IT och det var som jag träffar in och liksom 50 kineser och det var som att uh, fuck liksom Uh, de valde mig dessutom till class president typ, Första veckan så jag måste hålla koll på alla Jag var riktigt sådär, oh, fuck Vem är du igen <laughs> liksom, Ni är jättesöta och trevliga Men ni, men ni skrattar likadant Ni talar likadant Jag kan inte särskilda det på just det här två Fuck um, Så so, uh, mm. liksom att Kanske är det någonting Bara att ja, Jag satt hela tiden och att Vem är du för jag tror att du är någon av yeah. de här två. Men att hon var en helt annan person. Yeah. Och så hade hon jättestora bröst så det var bra. Yeah. Um, men att jag var... inte att jag heller liksom uh, den här Lady Read att var hon bara varad med en riktig yeah. person. Fråget Ja. ja na, nej. Men precis. Um, det, det. Ja. Måste väl veta, läsa mer om Rudy Ray Moore för att... Mm. Ja, men, men att jag, det som var kul där var just att de hade ju en hel del naka i den här filmen. Men de gav ju henne väldigt mycket så här sen tid. Och jag satt ju och liksom tänkte att ah, liksom, vilken vacker kvinna. Men att skulle det skulle ha varit många andra filmer så skulle de ju inte ha gett just en dam av hennes rymd lika mycket sen tid, utan de ska försöka få in de här smala modellerna liksom så mycket som de bara kunde så det är ju roligt från en uppskattare av fylliga damer till en annan uh, sen är det ju lite roligt att se Snoop Dogg sitta som en DJ för hon har ju alltid sitt Snoop Dogg -länder. Jag tyckte det var lite ja, roligt när han spelade en och den där där mot slutet av filmen <laughs> bara yeah. för att, hello Mr. Big Shot. Um, ja. mm. Vad gäller han, alltså inte vet jag, uh, inte vet, är riktigt någon annan skär. Chris Rock var ju med där i någon skär och var Chris Rock. Uh, ja, någon no, som är radio, radio host. <laughs> jo, men han spelar alltid ja. samman. Han, han spelar alltid sig själv så att, mm. Uh, ja. Shout out till Bob Odenkirk han, han kan ta energin i ett rum Sen för mig så är det nästan alla andra Att jag känner nog igen några av dem Men att inte tyckte jag någon så här framträdde på ett sätt Som får mig vilja nämna dem specifikt Ja Men de, de får nog bara finna sig mm. i det En homogen massa <laughs> just ja just ja man där igen ja just när man tänker om en sådan kramla sig utur det hålet och så kommer något som är nu får vi ner närtibot något ja, men vad är det för fel med homogen massa det är väl inte det är väl inte anstöt nej homogenn betyder ju liksom samma lika enhetlig Ja, så säger du att du inte ser skillnad på det. Okej, okay, men heterogen massa då? Herregud! Some don't shame! Some. Equal sexual ja. preference massa. Allting är inte ja. kön, men då är det lite ja. kön. Ja. Men, ja. Men, det, var, det, det var ju kanske de här, um, om man ska säga, på någonting, säga någonting gemensamt som de att två filmerna hade. Så, så kan det ju bara, <laughs> ja, förutom det, uh -huh. uh, så so, so är ju att uh, båda de här så so, in a way, they had no shame. Jag måste välja min ord nog. <laughs> Okej. Okay. Uh, det här är den mest diplomatiska kummi. Uh, no en av dem var kakka. och den andra var bara svart. How about that. Fundera själv ut. så Ja. Oh, ja. Okej. Okay. Okay. No, yeah, förlåt, det kan vara lite för obskurt. Jag försöker igen. Okej. Okay. <clears> en <throat> Wendy Murphy, den andra borde gå och hänga sig själv. Mm. Ja. Mm. Oj, oj Ja uh, no, men det var ju Då har vi sett Netflix-filmer uh, Vill man snabbt ja. nämna Någonting annat som går på tv Som vi har sett det Vi brukar ju med jämna uh. De gör de här avsnitten där lite så här filmtorka Jag misstänker att det blir väl biofilmen nu igen. Snart så kommer den där jämliga mm. spandextanta som man måste sansera. Nåanna shit mm. på väg. Ja. Och... Ja, alltså jag har nu inte just nu för stunden någonting som jag har sitt färdigt så att jag jag kan inte påsätta helt vad Ska se en? ännu Utbildad beskrivning av Av någon Ny serie eller Nå det tampas äldre du nog sig jag... du har sett någonting eller inte no, no, det, det tampas, det tampas jag med. Jo, jo alltså det, det, det stämmer Men, men, men Oberoende så jag tror, att jag, jag tror att jag är nöjd Jag måste spara lite material till någon annan gång Också Okej okay. no, Jag skulle snabbt Oh. Oh. Förlåt jag är så entusiastisk och så bra film och så. Ja. Vad mm. ähm, ja. är den diskutära täv vad har jag sett på senaste tiden? Nå, jag såg genom hela South Park sären igen. Jag som följt det de senaste. Va? Hur orkar du? Hur orkar man med vad? så hela South Park. Ja det så en nice watch du. Ja, men det är jättebra att ha en serie som är liksom 22 minuter som man kan sätta på nu som dag. Bara som ja vi ja, god. Um, mm -hmm. Att jag ju följt med liksom kanske de senaste 5-6 år den nya säsongen som att ah, okej. Okay. Uh, men jag tänkte att det var väldigt länge sedan jag såg hela skiten från början till slut. Så. Den såg jag och sen är jag ganska långt inkommer i Narcos, så jag kan ju nämna dem lite då, vilken vill du höra om först? Yeah. Mm. Ah, nu börjar jag fast med Narcos Okej, okay. är du bekant med Narcos? Uh, Nej, nah. nah, egentligen inte alls Okej, okay. no, men uh, jag utgår då från att uh, det här knarkkriget eller krigen i Colombia och uh, Pablo Escobar kanske inte så, är så bekant för dig. Ja, alltså då har man ju hört, hört det där namnet. Så att, men nej, men, alltså mer insikt i politiken eller, eller, eller liksom historiken kring det hela. Så, så, Väldigt kortfattat. Så att det, det handlar ju om i princip Colombia um, och att det här knarket, som då sakta börja passera från Colombia och in i USA och främst genom Miami. Uh, och att det är, ju, det är ju liksom så här, vad man skulle ställa kriminaldrama. Um, och uh, det centrerar ju kring den här huvudsakliga då uh, brotts, eller kingpinnen då liksom Pablo Escobar. Uh, men, yeah. att, um, men att sen så får man åta del av andra framförallt den här så kallade Kali-kartellen. Um, mm -hmm. yeah. um, jag skulle säga att liksom, den är som, den är spännande. Uh, men den är så spännande på ett ganska så här informativt sätt. Jag är nu Jag Som på säsongprä, yeah. vilket jag antar är den här mest nyliga. Uh, yeah. Men jag tror att... Um, det finns ju den här uh, Narcos Mexiko som tydligen har kommit mm. uh, så den ska jag väl säga efter men att um, okay. det är intressant jag är ju som är så förbifrån att tala som Pablo Escobar och man har ju fått så här, liksom Colombia som en sån här ska vi säga sekundär plats i allt från uh, uh, Vad är det med mig och namn idag? Uh, Scarface. Kolombi liksom yeah. är det där ställe som Knarka kommer ifrån. Men det var intressant mm. att säga att hur, hur går saker till till exempel Bogota. Och liksom hur, hur påverkar den här kriminella kulturen, människorna där och, och liksom den här rådande kulturen. och Hur kommer det sig att en person som är som så eftersökt och... Uh, så korrupt som Pablo Escobar ändå på sätt att vi skyddas av folket och så här. Ja. Så att, mm. Alltså den är, den är intressant. Jag skulle nog säga att okay. nästan vem som helst kan kan komma in i den och, och liksom okay. få någonting ut. av den. Um, vad gäller då South Park? Uh, mm. då jag, ja. Om jag måste förklara South Park för folk så då tror jag officiellt att jag gör ja, vad uh, finns det sämst säga att Det som jag kan säga är att om man har en lust att se Southpark så kan man ju bra gå till deras egen sida som Southpark mm. Studios. att det fungerar hur bra som helst och streama avsnitten där. Om du har en adblocker så är det ju ännu mer smidigt. För du trycker på ett avsnitt och go. med subtitles och allting it's good. Um, mm. Jag hade inga problem utan att avsnitt upp i andra säsongen där det av någon anledning bestämde sig för att visa sista tio minuterna på ryska. Eh. Oh, I see. <laughs> ja, men det, det var som enda problem jag någonsin hade. Att streama bra, det var inget problem. Ska man säga så på man ju lika bra gå där. Det är ju gratis att säga där. Och har du ingen adblocker, vill yeah. vara än ännu bättre. Bojken än jag så kan du säga jättedra att han säger så får de pengar och kan rita mera gubbar med kukar i mun. Uh, vad ska jag säga nu när jag so. sett hela så har ju fått en ganska större yeah. överblick. Och, men det finns ju de här oh, puritanerna som håller i på med att South Park ska ju vara cheesy proofs och South Park ska ju vara uh, Mr. Hank och alla yeah. sådana saker. Det som är intressant att se ändå som en ganska lång tid av show och jag började nog se den när den kom och Mm. har ju som jag aldrig slutat jag tycker att South Park kanske har den mest så här bitande uh, moderna satiren av någon show där ute att okay. liksom Matt Stone och Trey Park levererar så levererar de stort uh, yeah. med det sagt så märker man om det är något riktigt amerikacenträrt avsnitt eller där det liksom tar fokus på någon sådana grej som typ NASCAR, racing eller någonting som man inte har yeah. som är ett om. Så att man kan nog få mm. behållning av avsnitt men att de, de når aldrig de där höga noterna för att man ska ta och okej okay, att det yeah. här verkar vara någon väldigt så här amerikansk grej. De här sena säsongerna yeah. så började de ju experimentera ganska mycket. Den gick som från att vara som ganska så här rolig och outrageous till att de är som så här uh, bara gör med så här kommentarer de experimenterar med stil och de, för att tag så upphörde de ju lite med det här serialisation så här att yeah. att avsnitt faktiskt det blev repressalier eller det blev liksom så här över mellan avsnitt att det snarare från det blir en sån här yeah. reset varenda avsnitt och det var ju intressant, yeah. många hatade ju det under senaste säsongen så det känns som de bara är som Utforska det här mediumet mer. Jag tror ju det är bra. Um, men samtidigt så känns det som att. Den här showen så. Man får som intryck av att de nästan är färdiga med liksom. Stan Kyle Cartman och kanske till vissa utsträckning. Då kan ni ge Butters. Vem det som är nu den och fjärde. Ja. Um, yeah. Att. Det känns som att de med dem och de bara med vill, som ta fokus på mediumet som själva South Park-regen. Uh, det är nog roligt. Uh, jag om, jag, om jag tänker på den här absolut senaste säsongen. Så det blir liksom sådär: det är fortfarande South Park. Men jag vet inte. Det känns som de som har lugna när sig. För alla shower som är så outrageous något. Förra år när vi gjorde Netflix-avsnitt så kollar vi till exempel på, på den här Final Space och den här Paradise BD. Yeah. Allting är ju som så over the top. Alla försöker ju vara den nya Rick and Morty, liksom. Yeah. Men jag tror för folk som dig och mig som ändå har sett den här dels serier så här är det som att yes, yes, but what else you got? För att Paradise BD mm. det finns en ny säsong på Netflix nu. Jag har inte okay. orkat i den. För att det känns som att jag menar, om ingen skjuter till typ ballarna av varandra var femte minut så är det som boring. det yeah. är liksom lite för hyper. För att det är omöjligt att chocka den moderna publiken längre. Mm. Och det känns som en sån här stämning som på sätt och vis South Park har an att, liksom att det är omöjligt att chocka folk längre. Så vi gör statements nu bara och vi försöker liksom göra en joke där det känns bra att göra en joke. Men vi behöver som inte för folk att liksom ringa in och klaga längre därför att det behövs inte, att vi har gått vidare mm. och det känns som att de hänger där och försöker se vad nästa steg är ja. eller att de långsamt försöker som skriva ut sig själv som liksom frånkommande mm. i centralen eller någonting okay. men att jag ska säga så South Park alltså det är fortfarande South Park liksom gillar du stilen, gillar du humorn så gillar du det ja Um, se Narcos se om Pablo Escobar som Knark i Colombia dig någonting och uh, mm. se inte Uncut Gems och uh, om du är intresserad av black exploitation och varför inte Eddie Murphys trynfärande återvändo så är då Dolomite is my name mm. och min någonting av det här smakas så kan du alltid se dig i reven. <laughs> ja, jag har hört att det får många likes Just nu. Just så. Så det. Ja. ja. Och det har ju faktiskt också en twist-ending. Ja. Sometimes children. Sometimes the diaper leaks. Spoiler och spoiler, vad Spoiler och spoiler, vad Spoiler och spoiler på. Nu är det slut.